Була схожа на козацьку кирею. Чорна камилавка радше нагадувала козацьку шапку-бирку. Величезний срібний хрест на товстенному срібному ретязі міг послужити і для благословіння, і як зброя при потребі. Бо ні шаблі, ні мушкета та отець Федір природно не носив, а життя наше було сповнене загроз і непевності. Війшовши до хати, отець Федір мовчки поблагославив мене, і я поцілував йому руку. «Отче», – сказав я, – «пролилася безвинна кров. Отпусти мені гріх мій тяжкий. Бог простить, – промовив він задумливо. І дітей нерозумних теж прости, – попросив я. Бог простить і їх, а діти нерозумні – «Козацтво моє нестримне! Зачувши про гетьмана, вже побралися через річку, хто як був, той голий до пояса, той і цоботяг, а той босий, той з рушницею на плечі, а той із чаркою. Вели з собою і жінок якихось непутящих, і бандуристи з голою шаблею, причепленої на струни, і два скрипалі, не розбереш цигани чи євреї, прицегикували слідом за бандуристом». «Ой, вей же, дівочка, сугель, сугель, коханочка! Та дрейсабаш, та дрейгугель, та дрейхайм, ромбомбом!» Я вийшов із хати разом з отцем Федором. А вже двір повнився розгуляним козацтвом, якого не спинить ніяка сила і не присоромлять ніякі слова. «Батьку!» — кричали козаки, сміялись і плакали, і навіть лукаво вдавали, ніби міються цілувати мої чоботи. Батьку геть мене, яка радість! Пошанував наше товариство! Дяка й любов тобі, батьку. Мені треба було виявити суворість, тому я відступився від п'яних і гукнув. «Сотник, аж де? Сотник! Семко, Батько, буде, буде і Симко! А ось ми з його сотні, ось батьки ж ми!» Оце Ярема лелекало в ремінних штанях, а той босий то Яндр Шаленко, а в кармазині Васько Ганебний, а в Ярмулці Лейба Іван, а на скрипочках виграють Гаврило Пиркало та Семен Гіркало. Бо і Фавендиш Фалендиш як який наш пан полковник Максим, і теж бере пані уродзону, хоча й задягнена вона не дискретно. А Іля з Мотовилівки та Роман Кандір тягнуть то барило з медом. Випий з нами, батько, і ти, Отчі Святий, причастися козацьким причастям. Я випив корець меду, бо як же інакше? Сказав, що правда, не напивайтеся, дітки, занадто, бо то гріх. Отець Федір перехрестив козаків. Тоді я спитав тих, що ближче. «Як же вам ведеться, панове товариство?» ведеться батько Гечмане. Замок взяли, приступилися і взяли, тепер наш. І полковник Максим жениться на княгині, як і наш Івашко Фалендиш. А ось і наш сотник вправиться. Симко Забуцький пхався мокрий, як миша. Поміж козацькими сіром'ягами стяїв на сонці її домашкою і златоглавом. Коштовно зброєв немов немовно продаж. Попецькова був ще тоді в Чигирині, і теж жив'язи йому так розперло, що панські саєти аж тріщали. Чолун, гетьмане, ще здалеку мовив до мене своїм дошкульно тихим, ніби тобі поза шкірою йде, голосом, в якому легко вловив я владчість і навіть пиху. Пиха перед гетьманом? Що, гопто? Що вам, сотнику, відказав йому? Гаразд, що клапишся до гетьмана, та міг биш коня взяти. А мого коня вбито, як брав я замок, — гордо мовив Семко, стаючи вже коло мене. Бо тож я взяв замок, гетьмане. Семен Забузький, до твоєї ласки. Забузький, нагадав я йому. Забузький, — поправив Семко. Згубив десь одну літеру, та вже хай. Розкажи же, як брав Тульчин, — дивчим йому місці коло себе, — сказав я. — А так і брав. Прискочив із своїми молойцями, запалив несторвар, наробив діму шелестом та й ударив на замок. Но там князь Четвертинський із шляхтою та риндарі. Прихвестні панські збіглися з усієї округи. — Ну ж порадів я, так порадів. Виставив найгорластіших своїх козаків у ваша Лунченка, та нач вовжна, та я цікав буйного, і кажу їм, кричіть, мовляв, от тепер ми вам разом за все віддячимо. І за те, як ви наливайка в мідяному голові спалили, як дітей козацьких у казанах варили, як козаків серед Варшави колесували, шкуру живих лупили як жінкам їхнім груди обрізували та тими грудьми попиці нас збили, як орали лід нашими батьками, як ви нашу благочестиву віру нехристам запродували. Ну то й крикнули, мої хлопці, а гармаші з трьох гармат замок стали бурити. Так що ж, паноте, вони рендарям мушкети роздали, а ті, як по нас, то в мене й лягло хлопців Надцять. А тоді ті, як виламляться з замку, як наляжуть, то й дивилось брати ноги на плечі трясти його мамі. А тут і коня мого вбита. Вже як я вцілів, того й Господь Бог не віде. То я відступив та пустив хлопців до вкіл, щоб збирали люд, і приймали ми всіх, хто хотів. Та як облягли замок тисяч на п'ять, а може й на десять, то пани запросили решпекту, викинули білу хоруговку. А я кажу хлопцям зустріли такими панів. Ну, перемови, те єсеє, кажу панам.